اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا هُمْقُوا فِيَهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا شَهِيقًا وَهِيَ تفون. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرِ كُلَّمَا أُلْكِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا خَزَنَتُهَا أَلَبْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ إِذَا أُلْكُوا سمعوا لها بیگانی زراربت واضح دی بیگاں درس کې ذکر شو چې د پار د کافرانو عذاب د جهنن او دوه ملاب پر ملنکار زیدې نو صلی الله جل جلاله د حالت د وشتو بیانې چیزاب هغه وخت کې الکو چی دیو گرزو لشی بیها پا جانم کی نو سمعو لها دی بووری د جانم دا پارا شہیکن آواز ناکارا نو شہیک دا خود خر آواز د بیلکی گی او ناکاروال مراد دی ینی صوتا کبیہن شدیدن انتہائی سخ ناکار آواز وهي تفول او دې بجوش وي په دې باندې لګسن چې کټوغه لګي او غلې وي او جوش نو دا جهنم بمدارنګ بجوش وهې په دې باندې او ناکارا आवाज وي د جهنم تر کادو من الغير قریب وي د جهنم چې دې اوچوي یداشي بازي حصہ ته بازه د ځنا مدبنا عل الكفار د وجد غسينه په کاپيرانو باندې سم د غسينه په بالکل شلي کې وجودا کیږي با په دې کاپيرانو باندې دي ته به غسي او کله ما تل کې فيها هر کله چې ورزول شي فيها په دې جهنم کې فوج یجمعات یو بدل د کاپيرانو نوساله هم خ نه تو ته پووس به وکې دد نه پر موقر په جانم بعد نو د زوره نال د ځان د پوو د پاار نه پرشتت کوي چېدي نظان پو اودله به زور نه ووررکې په د سوال سره پره ديناغ نلس پرشت زبان ل ت کې س نه د اوس زدان دییر شم کې به را او نه هشتم کېبا راشي 19 عليه 19 په دې باندې ډېر لږ پرشتي مقرره ندیبا د پوسګی چالم یاتکم نذير ايته سو ته نو راغله نذير الرسول ينذرکم عذاب الله یو پیغمبر چې تاسو یې ورولې و د الله د دنیا کې نو راغله چې جهنم نه ورولې وګورئ نوقالودی به وای بلا ولنا قد تحقیق سره جان راغله مونږه تنذیرل یو پیغمبر يرون کې د اعظم دالنا نګو اثر بلام کا پیولینا راغله اعتراف د پردایو لفظوم کافي قد ام ذکر کو دا تحقیق د پردایو مو بلا ادب اعتراف کینه اگر تم په انتهایی اعتراف پیولینا راغله او راغلی او بهرال انسان لا دی وشے تیراب پکل ټیم باندې پیدا ورکړي. دې ټیم داخې لږ شي نو بیا انسان له اعتراف پیدا نه ورګي. شنو دا کار مې داسې کولای ونه. الفتیوشوان. دوی وو بوه د اعتراف دوی کې غلطي شو او ومن پیغمبر راغله. ومن منل یې نو تصدیق به د دنیا کې تصدیق پکارو منل پکارو نو دنیا کې تصدیق نه کو. او انت کې تصدیق پکارو نه الته تصدیق کو ال تکے تصدیق پکارو دل تکم پکارو دنیا کې ونه کو اوس ال تک تصدیق پیدنور کې دنیا کې منل واعتیراف کو لږه پیدنور دی نو دیو راغلي موږ ته راون کې پیغمبر فقط ذبنا او موږ سوکو تکذیب وموګه درو ومګه نه پیغمبر نو بر تکذیب د پیغمبر ودی انسان کافر کی پیغمبر نمنه تقریبا پیغمبر او تگزید عالم د ادواله یو شی ده خو بهر حال د پیغمبر او د عالم په تگزید کې دا پرک دی د پیغمبر تگزید تکا ی نه داغه مسله نمنه په دې ټیم کې تفصیل اوس کا مسله دا سید قطعیات ني او ته داغه تگزید کې او انکار ته کینو کا کړکیا وکه نا ازه بهر حال مسله خو مننه داغه د خلیه نمنه یا مسله ډره مهمه نه ده نو بیا پی سڑے گناہ گاری گی دکا دا ورسا دا انبیاءو دی باہر حال کوپر کے او گناہ کے نو اغیق کې تفسیر لی که عالم دید آگا خبرم من الفکار دی که پیغمبر دید آگا من الفکار دی ایو انسان یو خبرم نمانی یا عمل نه نکی نو آگا تاگی زن لخکمی چې خبره کم وزن که دا سڑے وزر گناہ نه گی که پیر کی کنو آٹیم تفسیر لی نم فکر دبنا من ت و اي من الله من شيء نزل الله نازل كل اس من شيء من الوحي شيء شيء دوحينا وهي مع يلي نازل كل يعني دا كاتران د ترابكي پکل خطاب نجيم قران من کارو جانم پرستوت بو اي جي پیغمبر منتخیب کو نہ منو او كتاب نزل الله من, من, من ترغلي او غټي من دا خبرو پچي الله سي شيء ندي نازل او کي سيري رضا نه جوړي كلي شي الله كتابو نه مومو نه او دا عداسکه چې پیغمبرانو ته وویل چې ان انتم الا فی بلال الكبير تاسو نه مگر په ګمراه اخطار کړي نو دا ټول کوټه کوټه چې دی به وکی دا परिस्थिति سره چې ګمه جهنم کې مقرره دي بلا خطابه منی چې خطا د دیو پیغمبر نه منلو یو د کتاب نه منلو او یو پیغمبر ته ګمراه وي په هر حال بيټه مې د اپا د لمنه لو خپل زاهر جه دنیا نه واقع او دې کلام کې ان انتم نه اتسو ظاهر در کمانه ده چې دغه دا کافرانو قبر دي د پرشتو سران چې دې په پرشتو ته خبرو کې چې موږ د پیغمبرانو ته وایي چې ان انتم نه اتسو الا فی الذلال الكبير مگر پا گمراهلوي موږ پیغمبرانو ته الټه گمراهوي گمراه موږ روانو آو ولټا پیغمبرانو ته موږ وی چې تاسو په کوم راه باندې نودا راځه احتمال احتمال دی اوی مانا دام شي دا دانه کمزوري ده دا. چې پرشته بو وای دی کا پیرانو ته چې ان انتم نو وې تاسو چې راځو ګرام اول پیغمبرانو نه منل او کتابونو موږ نه تاسو نو وې الا فی دلالیم کبیر مګر په ګمراهیا او کار ګمراهی کولا پیوامبران دالو کی دابوند رالو اوتا سوریا نمان وقالو معطرفیل او داکا پیران دیو بل اعتراپم اگیچی لاؤ کنن نسم کاش چ دنیا کی منگ آوری دل کڑوی دچیا چې خبرم آوری دلیوی بلچ پسی روان وی دبلچ تکلیرم کڑوی او نا عکیل یا پخفل بانده منگ کی آتال سوچونکړې داسې مې انکار د قران نه نوي کړې د پیغمبر نه نوي کړې لکه سوچونکړې نو ما ګنافیه ساده سیر نه به مونږه په خاوندان د اور لږې وهودی نو ورته دغه ځوزی یو دی ما کړل یو دبل دل نه چې څلې خپلم ځان کمکل کېدبل نه ودی نو خامخا نقصان کی چې قلم په غلطه باندې سوچ نه کوي اکل نہ کار نه خلی او دبلم نه وری نو داسې انسان غړي او چې سړی یا پخپل او خیاري سوچ پکې رای رائے پکی حق معلومول شي نو دیم کامیابی او یا ولې چې ته حق پرز خبر اورې نو دیم کانډه او چې نه ته بل حق پر سوري نه خپل حق باندې بوئي لګرلې زمانه ډېر خلک واله ځان ته پوي وي خو بدلت په قران نه بوئي ځان ته په مسائل کې پوي وي خو نه بوئي نظام لري نقصان دي چې سړی پخپل نه پويتیاب باندې نه دا لري نقصان ځکه ته ټولو مرزان په پوي باندې قدیم د ټول مرپنکل هغه لې دی لاته مدرسې کې وخت دی دغه څه دګه د صاحب د دور نه غشيره روانه او سړین نو کوی ګو بیا ځان په کوی غنی چیز لوي سړې ما ځوې ما داس کال دی اټو جنہ دا سیدا سی تاغری وګری چې ایمان مخبل کلی خلا که جنا په خلک نه اور په سیم رواني هغه هم سمجدار غنی ایم کوی غنی نو دا به نقصان چې سړې خپل نه نه کوی چې نه پوهه چې په خپل مرص کوی نه به علاج او چې بیمار زړې ځان درو خبر ده تراله و زه هم مذاټ یې له نقصان یې جاهل سره چې ځان ته په وی دا ګډه نقصان نو قال لو كن نسمع ناقل ما كنا في اصحاب السعير فتركوا بذنبهم الله دې تیر اپ ګړې دې پختو ځان یې اعتراف یې وکړو بدر خپل جرم باندې چې غت تکذیب در رسول لې خپل جرم یې څوک یې اعتراف یې وکړو امنه ايو حديث او روايت او روايت مفسرینو چې لایا د خلا اخذ ان لا يدخل احد النار الا وهو يعلم ان النار لبه من الجن جهنم, آو جهنم كم يسري الذين بدا من جهنم ذلائف سماك كما عمل لذد دي لائف ومواقي زك الله جل جلاله عم بن بحجه تامي بس بينه بخل نفس كمدي اعتراف كواقيات الجنت لائف نم الله برمه يفات رب بذنبي اعترافك باخل جرم باندي تي دنيا كم نخبل جرم بانی بے اتراکون نو فسوحکن اللہوی حلاکتے لر والد در رحمتنا یا فسوحکن د سوحکن اللہ دیدی در رحمتنا لری او دید پاردی لر والد رحمتنا اللہ نو فسوحکن حلاکتے لر والد در رحمتنا لی اصحاب السعیب در پارد خواندان دور لن بی بخونگی اِنَّ الَّذِينَكْ يَخْشَوْنَ یہ کینہ ناکسان چه یری کی د خپل ربنه ولحب ای فی خلواتہم فی غیبتہم نعین الناس د خپل دستورونه په ڈیزائن لې ځان لوالی کی خدای الله جل جلاله نه د خپل پالن کینہ چاچه پالل لږنه یی روي دا نړی شي ر الله جل جلاله د مومنا نو کی دا شی راو ځان انسان شی او د الله نه یری ګنابه نه قادر وی د الله نه یری او د الله خیال ساتي ادب مع الله چې څه تويلي کېږي د الله سره ادب ساتي او ګنا ده نو متوي چې کېږي ګنا نه ځان بچي څوک نشته سره بلاله د دې د مختوب دستر ګنا پناه د نو دا ډېر وی بهترین صفت او د دې لپاره ډېر بهترین انعام ده چې انعام الله ذکر کيل له ما پرتو او اجر کریم دي تبه الله بخنه کوي دین وګره ګناونه کې چې دوی دومره احتیاط کوي ځان له ځان له والی کې د الله نه يرشته نو تدی عمل برکت داره چې د دې نه کوم ګناو نشوي الله تعالی بده دغه یې په بنیاټ باندې دا د نور ګناو نه معاف کی او دا څه کې صرف ګناو نه معافول نه چې د کې ادب مع الله دی د الله سره ادب موجود دی نو الله جل جلاله بده ته ډېر وی اجر د خپل شان مطابق ورکړي الله غوښمن لري عمل په دند سبا مسلمانانو کې رښتیا هر سره د مخلوق نه یې او د الله جل جلاله نه یې رښتیا حدیث کې راځي مفہوم دی نبی علیہ الصلات <سؤال> والسلام <سؤال> او تیرے صحابہ او قرمل ډیر خلق پرشه حجناب ورسري منځونه هر بور ورسري عمل <سؤال> به ختم شي عاده رنگي د عمل <سؤال> وزن باندې هغه ام منظور او بش یا رسول الله د سو خلک دی نبی علیہ الصلات والسلام پرمل دغه خلک چې دنیا کې مخلوق خو خدای تعالی د احکاماتو احترام وکړي الله حرام سيزونه باندې نه ورته خلک مخلوق نه وزان نه د د الله د حرامو سیزنو غېنه بظان نه بچ او ځان بیا نه سر ټ کوو د مخلو ک یاره و او د خاک ک یاره نو الله نه یاره نو ان ل یخشون ربهم بالغیب شو نرب به هم بغب هغه خلککن وي چې دالله نه یاره کوي په حالت د غیب کې چې د خل په نه غی پر له هم مخفره تمدي دپره او سووا به دا با غوه کېونکو چې اوګزول شي فيه د جهنم کې نوسملهوه برې د کافرانله د جهنم ل را شکن اووااز نه کاره یا دا جهنم چې دی تفو دی پهجووش وک او ی ششيږې به ت کادوته مز کري ب دی چې اچي جودو شي د یو بله پټاو شي من وغیرې د چې تو نمکې مې ویلو جهنم مکېم تیر شوې شپګېسته مې لپاره کې داخلك برابرلی تد او من اد بر او تعالی را بشي روان دي سوکتس تي ابره بلي ااو دارنګي بتقول هل من مزيد خبري وکي اايشټرينور نووسا اګل الله یو دراک ورکړلې جهنم له دنیا ډور په شان داري چې ځان نه پي وي دراک پکې دي پويا کله ما هر کلاول کیا چور ذل شی پی ه دې جہنم کې فوجن یا وډلا نو سالهم تپوس باور کې نه خزانه دوه پرشت پرستم کوي جهنم باندي علاميات کومه نو راغلي تاسو ته ندیرن په ام باندې هر کون کې راز عبد نه نو قالوه با وايدي اترافا لنو بلا اولينا قد جا انا تاكي اغسرارا غليو ممتار نذيرون يوبي غنبار يراورقون كيدا عذاب دال نوفا کلا بنا پس منتجيبو کو منګرغه انکارو کو وقلنا هوي مونږه ما نزل الله نه دي الله زل کړي الله تعالى منشئ سوحي ان عندم لا تعسو اي پیغمبرانو في ظلال الكبير مگر پیغمبران هلويكي وقالو ري مونږه لو كن وقالو ابويد اعتراف به کوي پخ پلی خطا، لاؤ کننا کچری وی من کنیا که نسماؤ دبلوم اولیدلی وی یعنی اولیدل د سوچ، شساله غقوم کیلی، اولیدل دیخو بیره پیانبارا مو خبری زکر بیوتا در جنو دغا بی اولیدل دوک اسمدی او داده شساله غقی دیو سوچ پی، اوکی، نو دغا اولیدل مراد اللو كنا نسمه کچره ونګ نسم اورېدلوم کولې د سوچ سره او ناګلو یا کلم کار اغستې وې سوچوم کلې نو ما کنا نبومږه فی اصحاب الظاهر په خوندانو دور اور لمبي و کې نو فاه طرفو بلن پېندې وې تر افو کې با جرم پر باندې پس وختن پس حلاکت لری والد رحمت نده لیا اصحاب الظاهر د پاره د خوندانو د اور لمبي و خون کې ان الذين اكن انا کساني خښاون ربهم چريګي پالون کې بللا بل غيبه په حالت د ځان له والي کې له هم د دې پر ماخرهتون بخششته او اجرون كبير له ثواب دې الحمدلله رب العالمين ان اوصره والسلام علي محمد عليه وصاحبه زين يا الله خير برکت ونصي په دنیا او کریم محمد استاد